بسم الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي يتصف بالصفات الجمال وينعت بالعُت الجمال ويعرف ما كان وما يكون وما هو الكائن في الحاء والماء اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وعشرته وأتباعه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي قد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الشماء رذقكم وما ترعدون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتفقوا الله والتنزق نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثر من قول لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال عليه الصلاة والسلام مثل القائم في حدود الله والواتع فيها كمثل قوم استهموا على شفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا ولو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ولو أخذوه على أيديهم نجا ونجوا جميعا وقالا عليه الصلاة والسلام الدنيا ثلاثة أيام يوم مضى لا يبقى أنك شيء ويوم لا تدري هل تدركه ويوم أنت فيه فغتن وقالا عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا مال لمن لا مال له ودار لمن لا دار له وعليها يجمع من لا عقل له وما الدنيا في الآخرة كما يجعل أحدكم إصبعه فيهم فلينظر بما يرجع أقبلت الدنيا مدبرة Akbalaatul Akhirah mukbalaatul, wa kull waheeda minhum abain, fakunu abnaa alakhirah, walla takunu abnaa aldunya. Wa qala alaihi salatu wa salam, ma umetu li an akuna taajiran, ma umetu an ajma'amalan, au akuna minat taajirin, walla tin umetu an usabbiha bihamdillabbi, wa abudha وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أرى لعزاً بلا عشرة أو غناً بلا مال أو رفعة بين أخوان وهيبة عند السلطان فليخرج من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah Taala tidak pernah berbicara dengan kita hamba-nya yang tidak mampu untuk langsung mendengar bicara darinya. Malah kalau seandainya Allah Taala bersirman dengan hanya satu firman untuk disampaikan mesehnya kepada hamba yang namanya manusia seperti kita ini, maka tidak ada sisa lagi atas dunia ini daripada manusia, melainkan semuanya menjadi abu. Lau anzalna هذا القرآن على الجبل لرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مَتَصَدِّعًا من خشية الله. Seandainya Al Quran itu kami turunkan di atas gunung ganang, niscaya gunung ganang itu akan menjadi hancur lebur kerana takut kepada Allah subhanahu wa taala. Maka di mana kita untuk mampu mendengar firman Allah sama ada firman-firman yang menceritakan tentang kehebatannya, firman-firman yang menceritakan tentang hukum hakamnya. Firman-firman yang menceritakan tentang tegah larangnya, maka tidak akan mampu untuk kita terima secara langsung firman itu daripada Allah Subhanahu SWT. Maka untuk menyampaikan isyaratnya kepada kita manusia seluruhnya, Allah Subhanahu SWT dengan rahmat dan kasih sayangnya telah utuskan Ambiya alimu salatu wa salam menjadi perantaraan di antara Allah yang maha hebat itu dengan kita yang amat kecil ini. Antara Allah yang maha tinggi itu ...dengan kita yang sangat hina ini... ...dengan Allah yang maha agung itu... ...dengan kita yang amat kecil ini... ...maka di tengah-tengahnya Allah Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya... ...hantar Ambiya' Al-Mussalam untuk jadi jurubicara... ...perantaraan antara kita dengan Rabbul Jalal. Bagaimanapun bila Ambiya' Al-Mussalam telah pergi... ...syariat telah disempurnakan... ...hukum telah ditetapkan... ...Quran dan Kitab telah disempurnakan... Allah Taala juga sebenarnya terus berbicara dengan kita. Allah Taala terus memberikan peringatan lagi dan lagi kepada kita supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa <tinyakMania>. Taala. Wa lanudziqanhum min al-'azab al-adna dun al-'azab al-akbar la'allahum yarji'un. Kami akan datangkan kepada mereka, rasakan kepada mereka azab-azab dan dugaan-dugaan yang kecil. Sebelum azab dan dugaan yang besar iaitu di akhirat nanti supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang berlaku atas muka bumi ini daripada kesusahan daripada petaka daripada bala sebenarnya itu adalah bicara dan isyarat yang tidak bersuara daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita faham dan mengerti apa yang Allah mahu daripada kita فَلَمَّا أَصَفُونَا إِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ Bila mana mereka menerhaki kami, mereka menjadikan kami murka kepada mereka, kami tenggelamkan mereka seluruhnya, سَمَجْعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Kemudian kami jadikan mereka itu sebagai kesan peninggalan dan contoh untuk orang yang lain, supaya mereka berfikir dan kembali kepada Allah SWT. Ini yang Allah mahu daripada kita. Ini yang Allah mahu kita gunakan fikiran kita. Wafil Abi Ayatul Ilmukinin atas muka bumi ini terdapat tanda-tanda isyarat isyarat yang dibicarakan oleh Allah Taala kepada kita untuk kita benar yakin kita kepada Allah Subhanahuwataala untuk kita lihat kehebatan Allah Subhanahuwataala untuk kita lihat betapa sempurnanya Allah Subhanahuwataala itu betapa agungnya Allah Subhanahuwataala itu. Maka yang kita lihat di hadapan kita ini adalah bicara yang tidak ada suara, yang menceritakan tentang kehebatan Allah, bicara yang tidak ada suara, yang menceritakan tentang keagungan Allah, bicara yang tidak ada suara, kadang-kadang menerjemahkan kepada kita kemurkaan Allah pada ketika itu, bicara yang tidak ada suara, yang juga menceritakan tentang rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Bila Allah Taala letakkan manusia itu di dalam agama itu bicara dari Allah yang aku sayang pada mereka. Bila Allah Taala letakkan manusia itu dalam bencana itu bicara dari Allah yang Allah murka dan beri peringatan pada mereka. Dan itu kita kena perhatikan diri kita dalam keadaan manakah kita diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena perhatikan diri kita wa fi awfusikum asla tusbirun dalam diri kamu sendiri, tidakkah kamu perhatikan? Kita kena perhati diri kita pada ketika ini, saat ini. Di mana Allah Ta'ala letak kita? Seandainya kita diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam agama. Inna allaha qaslama bainakum arzaqakum. Kamakaslama bainakum akhlaqakum. Wallahu ya'tid dunia li man yuhab wa man la yuhab. Wa inna allaha la yuhsid dina illa liman ahab, man ahab. Faman a'tahu allahu dina faqad ahab. Allah Ta'ala agih-agihkan rezeki kamu. Mukminan kena al-kafirah. Sama ada beriman dengan Allah. Atau kufur dengan Allah. Namun, setiap orang dapat bahagiannya daripada rezekinya. Tetapi Allah Ta'ala tidak akan bagikan agama. Melainkan kepada orang yang dikasihinya. Barang siapa yang Allah beri kepadanya agama. Maka sesungguhnya Allah sayang padanya. Kalau Allah sayang pada satu-satu kaum itu, Allah akan berikan agama padanya. Kalau Allah Ta'ala mahukan kaum itu selamat dan berjaya, sunnatullah, Allah akan hantarkan Ambiya Al-Mussalam kepada mereka. Dan kalau Allah Ta'ala mahu kaum itu berjaya dan rahmat dan kasih sayangnya, walaupun Ambiya telah tidak ada, walaupun Nabi-Nabi telah tidak ada, Allah tetap akan berikan agama kepada mereka. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِعَظِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَظِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah Ta'ala tidak akan mengazab kamu sedangkan engkau berada di kalangan mereka. Janji Allah kepada baginda SAW untuk umat baginda. Allah Ta'ala tidak akan curunkan azabnya selama mana baginda ada di tengah-tengah umatnya maka yang dapat janji itu barangkali kita akan kata hanyalah sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain kerana apa kerana baginda ada bersama mereka tetapi kalau kita perhatikan sungguh-sungguh ayat ini maka nallahu mu'azzibahum maka nallahu yu'azzibahum wa anta sedangkan kamu berada di kalangan mereka kamu berada bukan bersama mereka di dalam mereka fi bermakna di dalam Ma'a bersama, bersama. Allah tak kata kamu bersama mereka, tetapi kamu di dalam mereka. Allah tidak akan azab mereka selama mana kamu berada di dalam mereka. Kalau bersama mereka, sab'an, wafat saja Nabi, janji ini sudah tidak ada untuk umat. Tetapi oleh kerana Allah kata, wa'ankafihim, sedangkan kamu berada di dalam mereka. Maka Allah tidak akan azab umat yang ada Rasulullah SAW di dalam mereka. Mana dia Rasulullah SAW di dalam umat sedangkan Rasulullah SAW telah wafat? Rasul di dalam mereka ialah cinta mereka berada dalam hati. Rasulullah berada dalam hati mereka. Rasulullah berada dalam cinta mereka. Selama mana Rasulullah SAW berada dalam hati mereka. Selama Rasul SAW berada dalam kecintaan mereka Janji Rabbul Jalal Allah Taala tidak akan turunkan azab di kalangan mereka. Wa ma kana Allah wa hum yastaghfirun dan Allah Taala tidak akan azab mereka selama mana mereka itu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Mohon ampun daripada apa? Mohon ampun daripada kesalahan dan dosa-dosa. Dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil, dosa yang paling besar ialah mohon ampun daripada Allah Taala daripada kezaliman-kezaliman yang telah dilakukan. Bukti Zalim adalah dosa yang paling besar Ialah Inna azim. Sesungguhnya syirik adalah merupakan Zalim yang sangat besar Maka zalim yang paling besar Yang sedang dianuti oleh umat pada hari ini Ialah menyingutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka umat kena istighfar dan taubat kembali kepada Allah Dari kezaliman yang paling besar Iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bila ada taubat yang kembali kepada Allah bila Rasul saw ada di dalam kita, ada Rasul saw di dalam kehidupan kita, maka Allah janji Allah tidak akan mengazab mana-mana umat. Allah janji, maaf alul lahubing Allah nak buat apa mengazab kamu? Tidak ada untungnya bagi Allah mengazab manusia itu, tidak ada ruginya bagi Allah saat manusia itu. Maaf alul lahubing Untuk apa Allah azab kamu? Tak menguntungkan Allah, tak berhajat Allah pada azab itu. Maknanya, maaf aluloh bi azabikum. Insya Allah semua seandainya kamu bersyukur dan beriman, maka keazaban itu tidak akan turun. Turunnya azab itu kerana tidak bersyukur pada Allah subhanahu wataala. Turunnya azab itu kerana tidak ada iman yang sempurna kepada Allah subhanahu wataala. Penyelesaian kepada semua masalah umat ialah halul wahid. Semua perkara yang berlaku adalah masyakil. Semua perkara yang berlaku adalah ahwal. Ahwal, masyakil. Semua ini adalah merupakan plural kepada hal, keadaan dan juga peristiwa-peristiwa dan masalah-masalah. Ahwal dan masyakil penyelesaiannya hanya satu. Halul wahid. Penyelesaian, penyelesaiannya hanya satu. Kepada semua ahwal-ahwal iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Kembali kepada Allah penyelesai segala masalah. Datang pada agama penyelesai segala masalah. Allah tundukkan semua unsur alam bila ada agama di dalam diri satu orang itu. Ini jailun fil-awdi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah. Adam AS khalifah. Tapi Adam AS tidak ada sebuah negeri pun. Adam AS khalifah di muka bumi. Tapi Adam as tidak ada sebuah negeri pun. Ibrahim as khalifah, tapi Ibrahim as tak ada sebuah negeri pun. Nuh as khalifah tidak ada sebuah negeri pun. Ia'ib as khalifah tidak ada sebuah negeri pun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga khalifah. Walaupun Allah berikan Pusat pemerintahan di Madinah, tetapi saudara-saudara yang terdahulu hingga Adam AS, kecuali Sulaiman AS, kecuali Yusuf AS, kecuali Daud AS, selain daripada mereka itu tidak punya sebarang kerajaan. Tetapi semua mereka khalifah. Kerana hati tak sebenar khalifah ialah mereka yang taat kepada Allah taala dari hujung kepalanya sehingga ke hujung kakinya 24 jam inilah khalifah Allah taala yang sebenarnya yang berjaya memerintah dirinya untuk taat kepada Allah subhanahu wa taala yang berjaya bawa baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai dalam hati sanubari nya 24 jam dengan melaksanakan perintah Allah taala ikut cara baginda sallallahu alaihi wasallam Siapa yang ada unsur dan sifat khalifah ini Allah akan tundukkan kepadanya keseluruhan unsur-unsur alam yang ada. Allah akan tundukkan baginya api, Allah tundukkan baginya air, Allah tundukkan baginya angin, Allah tundukkan baginya udara. Umar radhiyallahu ta'ala anhu khutbah di atas mimbar hari Jumaat Pasukan mujahidinnya dihantar sebelah sempadan Rusia 1200 batu daripadanya. Ya sariyah Jabalah, ya sariyah Jabalah. Tak ada satelit, tak ada handphone, tak ada internet, tak ada YouTube, tak ada apa. Tapi suara Umar sampai 1200 batu di sana melalui angin yang Allah tunjukkan untuk pemar radhiyallahu taala Amr bin Asir radhiyallahu ta'ala anhum, bawa dua ribu orang tenteranya sampai ke Parsi. Di sana lautan, di sebelah sana istana Raja Parsi. Kami dah tengok dengan mata kepala kami sendiri, tempat di mana beliau lalu pada ketika itu 1400 tahun yang lalu. Di sana lautan dan di sebelah sana istana Raja Parsi. Maka, dia beritahu kepada tentera-tenteranya, Bismillahirrahmanirrahimu, sebutlah nama Allah dan redahlah sungai lautan ini. 12,000 orang tapak kaki unka pun tidak basah. Allah tunjukkan air untuk khalifahnya. Begitu juga di zaman pemerintahan Umar RA. Lava keluar daripada bukit keluar di luar kota Madinah. 7 hasta tingginya. 400 hasta lebarnya. Bergerak laju menuju Madinah sehingga sampai ke satu tempat yang bernama Harrah. Kalau tuan-tuan pergi Madinah ikut jalan highway baru. Tentu akan nampak kawasan batu-batu hitam terbakar Itulah tempatnya yang lava itu sampai bersama Gulungan api menuju ke kota Madinah Semua orang berada dalam ketakutan Berhimpun dalam masjid Nabawi Omar r.a kata Wahai Tamim Dari Pergi kamu halau api itu kembali ke lubangnya Aku kata Tamim Dari Ya engkau Aku yang Amil memin ya engkau Bawa kain sehelai, Wahai api engkau hamba Allah Aku pun hamba Allah ini perintah daripada Amir Muminin. Kembali kamu ke lubang kamu. Dengan cahaya selai. Semuanya kembali masuk ke dalam lubang dan tak keluar sehingga hari ini. Allah tundukkan api badunya. Sungai Nil tidak mengalir. Airnya kering. Tidak mahu mengalir. Omar RA tanahnya tulis satu surat kecil. Jika kau mengalir dengan kehendakmu, suka hati kamu. Tapi jika kau mengalir dengan kehendak Allah, mengalirlah engkau. 20, dalam masa tak sampai 24 jam. 12 hasta airnya naik dan tak surut sehingga hari ini Allah tunukkan air tunukkan api tunukkan angin dan bila mana Nabi SAW alaihi wasallam pada hayatnya baginda suka naik ke atas Uhud Uhud yuhibbunna wa nahnu nuhubbu Uhud kami cinta kepada Uhud Uhud cinta kepada kami baginda naik ke puncak Uhud berkala-kala setelah baginda wafat Abu Bakar naik ke puncak Uhud berkala-kala setelah Abu Bakar wafat Umar naik ke puncak Uhud berkala-kala satu ketika ketika berada di atas gunung Uhud gunung Uhud telah bergoncang gempa bumi telah berlakum. Umar radhiyallahu ta'ala pijak bukit Uhud katanya ala tasthahwi kamu tidak malukah yang berdiri di atas kamu ini adalah kekasih adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifah kepada khalifah Rasulullah Uskuti, diamlah kamu. Diam dia sehingga hari ini tidak bergerak lagi. Taat dan tunduk kepada orang-orang yang ada sifat Khalifatullah dalam dirinya. Iaitu bila mana taat kepada Allah 24 jam, dari hujung kepala sehingga ke hujung kaki. Inilah hakikat sebenar Khalifatullah atas muka bumi ini. Tuan-tuan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwata'ala. Kita kena faham harga diri kita. Kita kena faham nilai kita. Kita sangat berharga. Kita sangat bernilai. Jadi kita kena letak harga dan nilai yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu pada tempatnya sebenar. Apa yang kita kena buat ialah kena letakkan hanya Allah Subhanahu dalam hati kita. Wa An Nafsihem hanya ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hati kita cinta yang sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin yang sebenar kepada Allah subhanahu wa taala ini saja yang ada dalam hati kita bila ini ada dalam hati kita maka inilah sifat sifat khalifatullah yang kena ada atas muka bumi ini yang Allah telah jadikan semua makhluk yang lain mustakhar padanya Allah taala tidak perlukan apa-apa Allah kata tak berhajatkan apa-apa dan Allah kata tak perlukan sebarang perantaran untuk tundukkan makhluk kepada makhluk yang lain. Tetapi bila Allah tidak ada dalam hati, bila cinta kepada Rasulullah SAW hanya pura-pura dalam hati. Yang baginda kadang-kadang gunakan kalimah ini, kalimah ini, Ya ma' syaraman yukminu bilisaneh, walam yukminu biqalbih. Wahai orang-orang yang beriman dengan bulutnya, tapi belum beriman dengan hatinya. Bagaimana pun hgunakan perkataan ini orang yang beriman dengan mulutnya tapi belum beriman dengan hatinya maka orang yang beriman dengan mulut dan beriman dengan hatinya orang yang ada Allah di dalam hatinya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya ke mana dia pergi dia adalah khalifah Allah taala di muka bumi dan untuk hidup sebagai khalifah man amara bil ma'ruf wa nahar anil mengkari. وَهُوَ خَلِفَةُ اللَّهِ وَخَلِفَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَخَلِفَةُ كِتَبِ اللَّهِ فِي الْعَوْقِ Orang yang bangun buat kerja Amru bin Ma'ruf, buat kerja Nahyu Anil Munkar, dia adalah khalifah Allah, khalifah Rasulullah, khalifah kitab Allah di atas muka bumi. Maka buat kerja, kerja agama Allah Ta'ala bukan kerja kecil, kerja khalifah. Walaupun dia tidak ada, walau tercibis negeri, tetapi dia buat kerja amrul Ma'ruf. nahi munkar dia buat kerja khalifah dan dia menjadi khalifah atas muka bumi dengan sifat-sifat yang nak dibawa dalam hatinya iaitu cinta yang sejati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan takaza ini untuk kita Takaza ini untuk diteruskan baginda telah tinggalkan untuk kita dan kita diberikan takaza ini untuk kemuliaan kita Bukan diberikan takhazah ini pada kita kerana perlu agama pada kita. Wallah, Agama sama sekali tak berajat pada kita. Tetapi takhazah ini diberikan pada kita kenapa? Semata-mata untuk muliakan kita. Kalau kita ambil sambut takhazah ini, kita ambil jalan kemuliaan. Kita ambil takhazah ini, masukkan diri kita dalam takhazah ini, kita masukkan diri kita dalam kemuliaan. Kita berpaling daripada takar yang telah bentangkan pada kita ini, yang telah diwariskan oleh Nabi SAW, kita merugikan diri, bukan agama yang rugi. In yasha'ilhibkum wa yaktidi khalqin jadid. Kalau Allah mahu, Allah hapuskan kamu semua, Allah bawa kaum yang baru. Allah bawa umat yang baru. Wa mazalika bi bi'azim yang demikian itu bukan sukar bagi Allah Taala. untuk Allah sukar dahulunya Allah jadikan penghuni bumi ini penduduknya, daripada kalangan haif, Allah hapuskan haif, Allah datangkan makhluk yang kemudian lepas padanya hain, Allah hapuskan hain Allah datangkan umat yang kemudian daripadanya menguasai bumi Allah ganti dengan jin, kemudian Allah gantikan jin itu pula, Allah letak ins, kita ini ins dan Allah juga berkuasa ins yang berbagai-bagai kabilah Ins yang berbagai-bagai puak Ins yang berbagai-bagai kaum Ins yang berbagai-bagai keturunan Allah boleh ambil kabilah yang lain Letak di tempat lain Angkat di tempat lain Jatuh di tempat lain Agama bermula di Mekah Orang Mekah tak terima Disambut oleh orang Madinah Orang Madinah ada sifat bergerak Sebab itu Allah beritahu Li'ila fi Qurayshin Ila fihim Rahraka syikai waswaif Kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka itu merantau di musim sejuk, pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Sifat yang ada pada orang Quraisy ialah suka merantau. Salah satu hikmah Allah ialah Allah akan tetus dan bangunkan agama dalam kaum yang ada perangai suka merantau. Allah bangkitkan Nabi SAW di tengah-tengah kaum Quraisy yang ada perangai merantau. Tetapi walaupun mereka ada merantau Mereka tak mahu ambil agama untuk dia bawa merantau Allah bagi agama itu pada orang Madinah Yang mana mereka merantau dari Madinah datang ke Mekah Dan mereka sedia untuk sambut takazah Maka Allah letakkan baginda di Madinah Kemudian setelah baginda berada di Madinah Beritahu kata Omar, Osman, Ali dan Abu Bakar, Osman dan Ali di Madinah Akhirnya orang Madinah jam Mereka menetap di Madinah Kabilah-kabilah dari luar datang Orang di persegi yang datang belajar dengan mereka. Mereka tidak keluar dan bergerak lagi. Yang bergerak orang di Syria pada ketika itu. Allah letakkan Islam berpusat di Syria pula. Di zaman Muawiyah radhiyallahu RA. Orang Syria bergerak di zaman Muawiyah radhiyallahu RA. Beliau mempunyai 10,000 kapal armada laut. Dan di zaman beliaulah Islam sampai ke Nusantara ini. Seluruh dunia dihantar kabilah kabilah kapal kapal romongan romongan ke seluruh dunia mereka bergerak. Tetapi bila mereka perlahan daripada pergerakan yang bergerak orang Irak, Allah Ta'ala gunakan pula orang Irak untuk pergi ke seluruh dunia. Allah pusatkan Islam di Irak bila orang Irak berdiam diri. Orang-orang di Bukhara, di Tajikistan, Uzbekistan, Ketimistan, mereka bergerak di bawah naungan kesultanan seljuk. Allah pindahkan pusat Islam ke sana. Orang Irak pula tidur. Orang di sana pula bergerak, Islam tumbuh dan bangun di sana. Tetapi bila orang sana dimomokkan dengan datangnya ramai orang pada mereka, mereka tidak mahu bergerak. Yang bergerak adalah orang-orang Mesir. Maka Allah pindahkan pusat Islam ke Mesir. Orang Mesir pula yang bergerak. Tetapi Mesir pula akhirnya diam. Mereka tak mahu bergerak bila semua orang datang kepada mereka. Yang bergerak adalah orang Andalus. Allah pindahkan Islam kepada Andalus. Bila Allah pindahkan kepada Andalus, akhirnya Andalus hidup dengan mewah. Mereka juga diam tak mau bergerak. Yang bergerak orang-orang Turki, Allah pindahkan Islam kepada Turki, Daulah Asmaniyah. Akhirnya Daulah Asmaniyah juga diam. Mereka tidak mau bergerak. Mereka mewah dengan segala kemewahan yang mencurah ke negeri mereka. Mereka tak mau bergerak. Allah pindahkan kepada orang India yang suka bergerak pada ketika itu. Untuk mudah, tuan-tuan faham. Tuan-tuan pergi ke seluruh dunia, kita akan lihat di mana saja ada masjid Turki. Tanda dan bukti mereka itu bergerak dahulunya Kemudian tuan-tuan pergi ke seluruh dunia Hatta di Sarawak di Kucing ni Tuan-tuan jumpa Masjid India Bukti yang mereka itu bergerak Bila mereka bergerak Allah bangkitkan usia agama daripada mereka Dan itu Allah bangkitkan usia agama mutakhirin ini daripada mereka Sebab mereka adalah kaum yang suka bergerak jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan juga suka bergerak, insya Allah tidak mustahil satu hari nanti. Islam akan menjadi pusatnya di sini. Tapi sebelum itu kita dulu kena bergerak. Bila kita bergerak, insya Allah Allah akan jadikan Islam berpusat di tempat orang yang suka bergerak. Jadi Allah suka bergerak dan manusia ini diciptakan Allah dari tanah. Allah ciptakan manusia dari tanah. Maka sifat perangai tanah itu kekal padanya. Iaitu. Jika mereka tidak diusahakan, jika mereka tidak digerakkan, maka tanah itu jadi seperti ini. Oh, gelap tak nampak. Lima ada, kalau jengking ada, lipan ada, gajah ada, bangkali. Sebab tidak diusahakan. Tetapi bila tanah diusahakan, jadi yang ini. Ada masjid, ada masalah, ada ikhima, ada majmah, ada zikrullah dan ia segala amalan yang baik ada bila mana usaha dibuat atasnya maka manusia jika tidak diusahakan atasnya dengan amalan-amalan yang punya roh dia akan jadi rosak sebagaimana sifat bumi jika tak diusahakan atasnya dia rosak, manusia jika tak diusahakan atasnya, dia rosak tapi usaha apa yang dibuat? kalau dunia itu diusahakan atas kebenaran, bukan diusahakan atas roh juga dia akan jadi pecah Buat bangunan tinggi-tinggi, dia berebut atas bangunan itu Buat ladang luas-luas, dia berebut atas ladang itu Sebab ini semua usaha atas fizikal Buat rumah cantik-cantik dia berebut dengan rumah itu Buat bangunan indah-indah, dia berebut dengan bangunan itu Buat taman indah-indah, dia berebut dengan taman itu Kerana usaha atas benda Tetapi bila usaha atas rohnya, roh akan bersatu Tubuh manusia ini begitu juga bila diusah atau rohnya dia akan hidup dan jadi kuat tetapi bila tak diusahkan atas rohnya dia rohnya dikeluarkan maka bila roh keluar dia akan mutafarriqah ada roh mata di tempat mata telinga di tempat telinga lidah di tempat lidah mulut di tempat mulut tangan di tempat tangan kaki di tempat kaki tapi bila roh keluar, mata pergi ke lain, kaki pergi ke lain, kepala pergi ke lain, rambut pergi ke lain, perut pergi ke lain, semua anggota berpecah bila roh tidak ada. Maka untuk satukan manusia yang berasal dari tanah, perlukan pada harakah dan usaha, maka perlu usaha atas rohnya. Roh bagi manusia itu adalah agama. Bila agama ada dalam manusia, manusia akan bersatu. Bila agama ada dalam manusia, manusia akan jadi ada roh dan manusia akan jadi kuat maka kita kena usaha atas roh ya'aluna ka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi maka roh itu duduk dalam perintah usaha atas roh al usha atas perintah Allah Subhanahu wa jadi perintah Allah taala duduknya di dalam agama kepentingan kita kepada agama adalah kepentingan kita kepada sebagaimana jasad dengan air waj'alna minal ma'i kull shay'in hayy kami jadikan semua benda yang hidup dengan air. Kami jadikan semua benda yang hidup daripada air. Setiap yang hidup, perlukan air. Dan Nabi SAW beritahu, Masaluma ba'asan ya ba Allahumina al-ilmil wal-huda kama kamasaliraihan kamasaliraisin Umpama perutusan aku ini yang Allah buat dengan petunjuk hidayat dan ilmu dengan perumpamaan yang ada seperti hujan yang lebat. Maka amalan dan agama yang baginda bawa adalah air. Dan kita adalah manusia yang hidup perlukan air. Keperluan kita kepada agama adalah keperluan kita kepada air. Semagaimana jasad tidak boleh hidup tanpa air. Jasad tidak boleh bertahan tanpa air. Begitulah roh tak boleh hidup tanpa agama. Roh tak boleh hidup tanpa siraman daripada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak kena usaha dalam kehidupan kita setiap hari. Ini yang kita nak berusaha supaya wujud dan ada dalam diri kita. Nak adakan Rasulullah SAW dalam diri kita. Nak dapatkan cinta yang sejati kepada Rasulullah SAW dalam diri kita. Bilakah cinta kita ini kepada Rasulullah SAW terjawab? Bilakah cinta kita kepada Rasulullah SAW terberti? Bila kita bahagiakan baginda SAW. Tinggal mahabbati di tiga sifatnya cinta sejati itu terbukti di dalam tiga perkara kalau tiga perkara ini ada pada kita benarlah dakwaan kita kita cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tiga perkara ini tidak ada pada diri kita kita masih lagi pura-pura dalam cinta itu cinta yang sejati kepada Rasulullah itu dan tiga perkara pertama katanya yang ikhtara majlis habibih ala majlis ghairi dia akan memilih majlis kekasihnya atas majlis yang lain ada takaza agama ada jemaah datang ada bayan hidayat ada bayan tangguh ada bayan ada taksirah ada ta'lim ada zikir ada gas semua itu majlis nabi sallallahu alaihi wasallam dalam macam-macam ada majlis-majlis yang lain dia akan pilih majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan create sebagai sebarang alasan untuk tinggalkan majlis itu sebab cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akan pilih majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam wa an yakhsara qaul ala qaul ghairi dia akan pilih perkataan kekasihnya atas perkataan orang lain. Apa ajaran bagi dia SAW? Apa sunnah bagi dia SAW? Apa yang bagi dia SAW sebut dan cakap? Itulah dia cakap. Itulah dia buat. Itulah dia amal. Walaupun perkara tersebut berlawanan dengan perkara yang ada di hadapan dia, berlawanan dengan kehendak semua orang yang ada di hadapan dia, kerana cintanya kepada Rasulullah SAW yang sejati. Wa yaksara riba habibi ala riba gairah dia akan pilih kerajaan kekasihnya atas kerajaan yang lain. Apa yang baginya riba? Itulah yang dia pilih. Apa yang baginya tidak riba? Itulah yang dia tinggalkan. Apa yang baginya riba hari ini? No alayya amalan umatku di kulit Isnin dan Kamis. Amalan umatku dibenarkan di hadapanku setiap hari Isnin dan Khamis. Baginda akan tengok amalan kita setiap hari Isnin dan Khamis dipertontonkan di hadapan Baginda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat gas awisnin, gas lah yang Baginda tengok kita sedang lakukan. Kalau kita sedang buat gas tak pasal malam hari Isnin, gas tak pasal malam lah yang Baginda tengok kita pada hari itu. Kalau kita buat amalan yang baginda suka, gembira lah baginda melihat kita. Kalau kita buat amalan yang baginda tidak suka, akan sedih lah baginda melihat kita. Kita nak baginda sedih atau gembira melihat kita, tuan-tuan. Kalau seandainya ditakdirkan, hari ini adalah hari Ahad. Hari ini hari Ahad. Besok awisnya, rakaman antara Jumaat Sabtu dan Ahad akan ditunjukkan di depan baginda Wasallam. Mudah-mudahan hari ini nanti baginda tengok muka kita semua sedang muzakarah usaha baginda di sini. Gembira lah baginda. Tetapi seramai ini yang sedang muzakarahkan usaha baginda di sini. Berapa ramai lagi di luar yang sedang buat majlis yang lain yang menjukah ceritakan baginda SAW. Baginda akan sedih. Kesedihan baginda tidak berakhir dengan kewapatannya. Kerana baginda terus hidup di alam berzahnya. Dan baginda terus melihat dan melatap kejadian yang berlaku pada umat ini yang dirakamkan kepada baginda oleh Allah Subhanahu Taala. Baginda akan gembira dengan apa yang mengembirakannya dikait hayatnya. Bersedih dengan apa yang menyedihkannya dikait hayatnya. Gembira kalau baginda kalau melihat umatnya pada ketika ini berada langkah dan jauh daripada agama Allah Taala. Gembira kalau baginda kalau lihat dalam keadaan umatnya dalam keadaan raflah dan leka teringat kepada Allah Taala. Jadi kita... Walaupun tidak dapat nak mengembirakan baginda, sekurang tidaknya jangan kita jadi orang yang menambahkan kesedihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak dapat bahagiakan baginda, sekurang tidaknya kita jangan jadi umat yang menyusahkan perasaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa <tuh> 'ala ra's wa ain nurun <tuh> wa al nurun 'ala nur. Kalau kita dapat jadi orang yang sentiasa mengembirakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan girinya baginda bila bila kita buat perkara yang baginda redha. Apa yang baginda rida, apa yang baginda suka adalah bilamana satu orang itu bawa kehidupan baginda dalam dirinya. Sediakan orang lain kepada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri 100% mati-matian usaha untuk amalkan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia juga usahakan orang lain bermati-matian untuk datang kepada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika ini dipotongkan depan baginda dan ini yang kita buat, bahagialah baginda dengan kita. Jika selain daripada itu kita buat, baginda bagitahu. Al-Dunya ma'lul limalla ma'lalah. Dunia ini adalah harta untuk orang yang tidak ada harta baginda. Di akhirat tak ada, -ada harta. Al-Dunya Ad baik. Darul limalla daralah. Tempat tinggal untuk orang yang tidak ada tempat tinggal baginda wa 'alayha yajma'u man la aqalla dan untuk tujuan dunialah orang yang tidak ada akal menghimpunkan dunia orang yang menghimpunkan dunia, dunia untuk tujuan dunia orang yang tidak ada akal kata nabi SAW. alaihi wasallam fil akhirati illa kama yaj'alu ahad qismahu fil tidak adalah perbandingan dunia itu dengan akhirat melainkan seolah-olah seperti seorang kamu meletakkan jarinya ke dalam lautan yang luas kalau lembut bima ya. Lihatlah sebanyak mana kembali di tangannya. Itulah perbandingan dunia yang ada di jarinya. Yang lain itu adalah akhirat. Aqbalatul dunia mudbiratun. Dunia ini datang tetapi semakin jauh. Aqbalatul akhiratu muqbilatun. Akhirat pula datang dan semakin hampir. Likulli wahidatin min banun. Satu daripadanya mempunyai anak. Anak dunia pun ada, anak akhirat mengada. Kuno abnā al-akhirah walata kuno abnā al-dunia. Jadilah kamu semua anak-anak akhirat, janganlah kamu semua jadi anak-anak dunia. Fa'inna likulikum min yatba'ohha waladuhha. Karena setiap ibu itu akan mengikut anak-anaknya. Anak-anak akan ikut ibunya. Kalau kita anak akhirat, kita akan ikut jalan akhirat. Kalau kita anak dunia, kita akan ikut jalan dunia. Dan tidak ada dua dalam satu. Maka kita nak ikut jalan akhirat untuk bahagiakan Allah untuk redha Allah taala untuk bahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alangkah gembira dan terubatnya baginda di saat baginda menangis dan sedih melihat keadaan umat baginda yang jauh meninggalkan agama. Tetapi di saat itu kita tiba-tiba seorang kita buat jaulah di kampung kita. Seorang kita buat usaha di masjid kita. Seorang kita buat mahallah bahawa di mahallah kita. Kalau semua orang derhaka Tiba-tiba ada satu orang taat, itulah pengubat namanya. Kalau semua orang jauh, ada satu orang dekat, itulah pembahagia baginya. Dan beruntungnya orang itu yang berada di tempat tersebut. Dan kita usah biar kita berada di situ, boleh insya Allah. Kita usah pergi ke hujung-hujung dunia. Untuk gembirakan Rasulullah SAW yang telah banyak bersedih, menangis dan tisrah kerana kita, tuan-tuan. Daripada mula kita lahir daripada mula kita dapat agama kita tak pernah susahkan agama kita dapat sembahyang dengan mudah kita dapat puasa dengan mudah kita dapat cunaikan haji dengan mudah tetapi kalau kita pergi ke Mekah kita pergi tawaf kat Baytullah Baytullah itu telah jadi saksi tangisan dan air mata baginda salallahu wa'alaikumsalam untuk kita baginda sembahyang di situ baginda dicekit hampir terkeluar rohnya daripada jasad di depan Kaabatullah itu Baginya dihina di situ, baginya dipukul di situ, baginya dihinjak di situ, baginya dikotori di situ, baginya disakiti di situ. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk siapa? Untuk yang disayanginya. Satu orang itu kalau kita mahu tahu siapa yang paling dia sayang. Lihatlah lagi akhir hayatnya apa yang dia sebut. Satu orang itu kalau dia sayang kepada anaknya yang paling sulung, dia sebut nama anak yang paling sulung di saat lamhah terakhirnya. Itu maknanya itulah anak yang paling dia sayang. Kalau dia sebut isteri-nya, maknanya isteri-nya yang paling dia sayang. Kalau disebut ibunya, mana ibulah yang paling dia sayang? Kalau disebut ayahnya, mana ayahlah yang paling dia sayang? Kalau disebut datuknya, mana datuklah yang paling dia sayang? Kalau disebut uangnya, mana uanglah yang paling dia sayang? Kalau disebut rumahnya, mana rumahlah yang paling dia sayang? Kalau disebut hartanya, mana hartalah yang paling dia sayang? Di saat terakhir ketika dia mau meninggal ke dunia ini, apa yang paling dia sayang itulah yang dia ingat dan disebut. Tetapi di saat terakhir baginda SAW nak berangkat meninggalkan dunia ini, baginda sebut apa tuan-tuan? Apa yang baginda sebut? Ummati, ummati. Baginda tak sebut Fatimah, Fatimah. Walhal Fatimah lah anak yang paling dikasihi oleh baginda SAW. Ma qafilah Rasul SAW Madinata illa asra'a ila bayti Fatimata wa qabbalaha. Wah, kembali hawa bermaha. Tidaklah baginda pulang daripada sebarang safar Melangkah baginda masuk ke masjid Nabawi, semayang dua rakaat, kemudian ke rumah Fatimah, dakap Fatimah dan kucuk dahinya. Anak yang paling dia sayang, cucu yang paling dia sayang, Al Hasan dan Al Husin, paling sayang. satu ketika baginda semayang asal, tiba-tiba apa? Alaih nasrujudah. Kata sahabat, baginda sujud lama. Kami tunggu tak bangun-bangun. Kenapa tak bangun-bangun sujud lama? Rupa rupanya al husain berada di atas cengkuk Nabi SAW. Baginda tak sedia untuk bangun dari sujudnya. Kerana sayang pada cucu yang sedang berada di bahu baginda dalam keadaan sujud itu. Sayang. al hasan baginda sayang. Ali baginda sayang. Abu Bakar bapa metua dan sahabatnya. Sahibu filhar baginda sayang. Omar bapa metua dan sahabatnya baginda sayang. Osman menantunya dua kali, bagi dia sayang. Talhah dan Zubir, peng pengawal peribadinya, bagi dia sayang. Abu Ubairah Benjarah, penjaga khazanahnya, bagi dia sayang. Abu Hurairah, penjaga riwayatnya, bagi dia sayang. Ibnu Mas'ud, Fakihul ummah, bagi dia sayang. Aisyah radiallahu ta'ala, Ummul Mukminin, bagi dia sayang. Begitu juga. Bilal radhiyallahu ta'ala muazzin baginda, baginda sayang. Semua sahabat baginda sayang. Tetapi baginda tidak sebut mereka. Baginda sebut ummati, ummati. Ummati, ummati. Kita, kita ini ummati. Kita ini yang baginda sayang. Dan bukti satu lagi yang baginda ini sangat sayang pada kita tuan-tuan. Untuk kita kenang buli baginda ialah. Abdullah bin Abi Alfa radhiyallahu ta'ala meriwayatkan. Un talaktum fi wadin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jahiliyah aku telah berangkat dalam satu romongan di zaman jahiliyah pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta anahna 'inda al-bab kami dudukkan unta kami di depan pintu rumah baginda orang arab kalau letakkan unta depan pintu rumah maknanya dia tidak eh menghormat dia tidak hormat malah dia sebut katanya wama fil ard rajulun abghad indana mimman nalidu alayhi tiada terdapat atas muka bumi ini seorang lelaki pun yang lebih kami benci daripada orang yang nak kami temui itu hatta jalasna andahu. Bila mana kami duduk dekat nabi SAW, kami berbicara dengan baginda Allah campakkan hidayah dalam hati kami wama kharajna illa wa fil ard rajulun ma min rajulin ahabbu indana mimman kharajna anhu Hingga bila mana kami keluar daripadanya. Tidak ada lagi atas muka bumi. Ini manusia yang lebih kami cinta dan kasih. Selain daripada orang yang baru kami sebentar tinggalkannya. Fakala Rajulun Minna. Satu orang lelaki di kalangan kami telah berkata. Ya Rasulullah. Halla tas'ala rabbaka mulkan kamulki Sulaiman. Ya Rasulullah. Kenapa tuan tidak minta dari Allah kerajaan seperti kerajaan Sulaiman AS. Bila lihat rumah baginda yang hanya selepas kepala berdiri. Bila lihat rumah baginda yang hanya selepas kaki berbaring lebarnya. Bila lihat rumah baginda hanya muat empat buah kubur panjangnya. Bila lihat rumah baginda yang pintunya hanya empat hasta tingginya. Satu hati setengah lebar pintunya, daun pintunya hanyalah kain tebal yang menutup hawa panas, ni musim panas, hawa sejuk ni musim sejuk. Maka dia tanya, kenapa tak minta kerajaan seperti kerajaan Sulaiman alaihissalam? Fadahika Rasulullah SAW. Baginda ketawa bila dengar soalan itu dan baginda jawab, Fala'allaka li sahibika afdal andallahimi mulki Sulaiman. Barangkali sahabat kamu ini lebih mulia, lebih istimewa dari seluruh kerajaan Sulaiman alaihissalam. Untuk apa lagi minta seperti kerajaan Sulaiman. Kerajaan Sulaiman alaihissalam ada akhirnya. Tetapi zat dan tubuh itu tidak ada akhirnya sampai bila-bila. Lebih afdal. Dan dia beritahu lagi. Kalau aku mahu macam Sulaiman alaihissalam itu pun aku boleh dapat. Wallahi nafsi biadih. Ma ba'atallahu ba nabiyyan illa a'atahu da'watan. Demi dia yang jua ku di dalam kekuasaannya Allah tidak pernah mengutuskan mana-mana nabi melainkan Allah berikan kepadanya doa yang paling mustajab. Famin hummandaa biha lidunya fa'atiha iyyaha. Ada di kalangan nabi itu minta dengan doa tersebut akan dunia, mereka memperolehi dunia itu. Sebab itu Sulaiman alaihissalam dapat kerajaan yang tidak dapat ditandingi sebelum, sedang dan selepasnya. Dengan doa mustajab itu beliau minta. Begitu juga Daud AS dapat kerajaan yang tidak ditolak bandingnya dengan doa mustajab itu. Falinhum manda'a ala qawmih asawfu. Ada di kalangan Nabi-Nabi itu mendoakan, mendoakan kehancuran dan kebinasaan kepada kaumnya. Bila mana kaum itu menderhakainya. Nuh AS doa dengan doa mustajab ini kepada kaumnya. Kaumnya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa taala. Nuh AS doakan dengan doa ini. Kaumnya dikelangkupkan di dalam bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hud asalam doakan dengan doa ini. Kaumnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saleh asalam doakan dengan doa ini. Maka Allah telah hancurkan juga kaumnya. Begitu juga Nabi Musa asalam doakan dengan doa ini. Fir'aun ditenggelamkan dalam laut merah oleh Allah SWT dengan doa ini. Nabi AS, Ibrahim asalam semuanya gunakan doa ini. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wah ini. Aku juga ada doa itu. Doa mustajab yang istimewa itu aku juga ada. Kalau aku minta kerajaan seperti Sulaiman AS, aku akan memperolehnya. Kalau aku minta dengan Allah seluruh bukit-bukit desirah Madinah ini jadi emas, semuanya akan jadi emas. Kalau aku minta dari Allah seluruh Saudi, seluruh bumi hijaz dan kontang itu menjadi sungai dan kebun-kebun hijau yang subur. Saya mengalir sungai dan kebun hijau yang subur akan tumbuh di sana. Tetapi kata Nabi SAW Tetapi aku simpan doa istimewa itu Aku simpan doa mustajab itu Sebagai syafaat untuk umat-umatku di hari kiamat Bagi dia tak gunakan doa itu Kenapa? Kerana sayang pada kita Kata ketika bagi dia mulut Al-Husin RA Ketika Hussin masih Al-Hassan radiyallahu ta'ala ketika-kecil. Baginda kucuk mulut Al-Hassan radiyallahu ta'ala ni. Kemudian baginda kata, Inna benihaza sayu, sayusam, Cucu aku ini nanti akan diracun. Baginda kucuk leher Al-Hussin radiyallahu ta'ala ni. Dan baginda kata, Inna benihaza sayuhtal, Cucu aku ini pula nanti akan dipancung. Baginda beritahu kepada Osman, Ya Osman, Innahum nazi'auna libataka falatan za'a' Wahai Osman, mereka nanti mahu melocotkan bajumu, tapi jangan kamu buka bajumu itu. Mereka mau rampas daripada kamu, jangan berikan kekuasaan itu pada mereka. Baginya, bagi tahu satu-satu. Tapi baginya tak doa padalah, Ya Allah, jangan matikan al Hasan dengan diracun. Jangan matikan Al-Husin dengan dipancung. Kalau baginya, mintalah dengan doa itu, nampaknya al Hasan tidak diracun. Al-Husin tidak dipancung. Ali tidak dibunuh. abang Umar tidak dikikam. Osman tidak dilembing. Nasaya tidak berlaku semua ini. Tetapi baginda sudah diberitahu perkara tersebut. Tidak minta daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana doa isimeng itu baginda simpan untuk kita. Sebab baginda sayang dengan kita. Baginda kasih sayang dengan kita. Baginda kasih sayang dengan kita. Baginda sayang yang amat sayang pada kita. Baginda simpan. Akhtaba'tu anla rabbi syafa'atalli ummachi yawmal qiyamah. Nabi dan kedibat Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada penghujungnya untuk kita. Maka patutkah kalau kita jadi umat yang tidak membahagiakan Nabi Sallallahu Wasallam? Patutkah kalau kita jadi umat yang tidak bahagiakan Nabi Sallallahu Wasallam? Dan lebih tidak patut kalau kita jadi umat yang menyakiti Baginda Sallallahu Alaihi sebab so, itu kita kena bangun sambut sakaizah agama Untuk mengubati penderitaan yang telah cukup panjang dan lama Yang telah ditanggung oleh baginda SAW untuk umat ini Siapa yang nak bangun untuk mengubati baginda SAW Penderitaan yang begitu panjang Satu maraton penderitaan yang begitu panjang Ianya tidak berhenti dan habis dengan wafatnya baginda SAW Namun terus dipersaksikan oleh baginda sehingga hari kiamat Dan bila kiamat pun baginda belum lagi dapat rehat bila mana masuk ahli neraka ke dalam neraka, ahli syurga ke dalam syurga, Allah Ta'ala telah panggil maut, diletakkan maut antara syurga dan neraka. Yukta bil mauti kakabsin emlah, kematian akan dibawa dalam bentuk seekor kambing yang begitu sehat. Semna yuzbah, bainan nari wal jannah, kemudian maut akan disembelih antara syurga dan neraka. Fala mauta ba'dal yaum, maka tidak ada lagi kematian selepas pada hari itu. Bagi dia SAW lihat, ada tak lagi umat bagi dia di neraka Ya, ada. Bagi dia mohon pada Allah, umati, umati ya Allah. Setelah sekian, bagi dia memohon agar mereka dilepaskan ketika melintasi sirat. Bagi dia lihat mereka yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Bagi dia rayu pada Allah Ta'ala dan bersujud kepada Allah Ta'ala dalam tempoh yang Allah maha tahu berapa lamanya. Dengan rayuan dan perkataan yang Allah maha tahu apakah ungkapan-ungkapannya. Bagi dia menangis, sujud sekian lama pada Allah. Sehinggalah Allah kata, Ya Muhammad, Irfa'a Raksat, Isfa'a Tushafa'a, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mohonlah syafa'at darikum, syafa'atmu akan diterima. Maka, dikeluarkan berbondong-bondong umat baginda diperlaka Allah SWT. Kemudian baginda lihat, ada lagi umat baginda. Baginda sujud lagi, baginda menangis lagi, baginda rayu lagi pada Allah. Dalam tempoh yang Allah maha tahu berapa lama, dengan ungkapan-ungkapan yang Allah saja tahu apakah sisi kandungannya. Akhirnya Allah kata lagi pada baginda, Ya Muhammad, Erfa Raksaq, Esfaq, Tersyafaq, bangun, angkat kepalamu, berilah syafaat, tolonglah syafaat, syafaatmu akan diterima, dikeluarkan lagi. Akhirnya tidak tinggal melainkan mereka yang semua kufur pada Allah Taala, hatta satu orang lelaki yang paling akhir. Paling akhir, seorang lelaki daripada Bani Juhainah, dia minta pada Allah, rayu juga pada Allah. Allah keluarkan dia daripada neraka, tetapi tak boleh pandang belakang, masih pandang ke neraka. Dia minta, Ya Allah katanya, bagilah peluang pada aku. Allah tanya kepada kalau aku keluarkan pada kamu daripada neraka ni, kamu janji tak minta yang lain, aku janji Ya Allah tak akan minta yang lain. Keluar aja aku neraka cukup. Bila dah dia keluarkan pada neraka, dia berdiri depan neraka, dia pandang pada neraka, dia kata, Ya Allah, walaupun aku dah keluar dari neraka ni, tetapi bahang dan asapnya masih membakar muka aku. Dengan rahmat dan kasih sayangmu, Ya Allah. Aku pohon daripada mu, Ya Allah. Dan aku janji tak akan minta yang lain selain daripada ni. Kau paling kalau muka aku tengok ke depan. Maka Allah kata kepada dia, kamu tak minta yang lain? Tidak. Allah paling kata. Bila paling dia nampak surga jauh di depan sana. Dia berkata, Ya Allah, janganlah jadikan aku orang paling rugi hari ini Ya Allah. Aku tak akan minta yang lain, Ya Allah. Kau bagilah aku dekat sikit ni, Ya Allah. Allah kata kamu tak minta yang lain. Tidak ya Allah. Demi kebesaranmu. Allah bagi dia dekat dengan dekat dengan syurga. Dia dekat dengan syurga. Dia tengok gerbang syurga. Dia dapat bau syurga. Dia kata ya Allah janganlah jadikan aku yang paling rugi pada hari ini. Dah tengok syurga. Dah dapat bau syurga. Tapi tak dapat masuk syurga. Kau bagilah aku masuk juga ya Allah. Allah tanya lagi dia. Adakah kamu tak akan minta yang lain? Tidak ya Allah. Dengan kasih sayang Allah tanya pada dia. Allah kata tak apa masuklah kamu. Dia pun masuk. Bila masuk berdiri dalam syurga, dia kata Masya Allah, semua orang ada syurga belaka, semua orang dapat syurga belaka, semua syurga dah ada tuan belaka. Tapi Ya Allah bagilah juga saya bahagian Ya Allah ni. Minta juga lagi Ya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, ambillah. Dia tanya nak ambil yang mana Ya Allah, semua ada tuan. Allah Ta'ala kata kau bayangkanlah dalam kepala kamu, itulah bahagian kamu. Apa yang pernah dia tengok ialah dunia, sebab dia pernah duduk atas dunia, dia pun bayar-bayar, Ya Allah, saya nak sebesar dunia. Sebesar dunia, baiklah kata Allah, untukmu sepuluh kali dunia. Ini orang pada akhir masa sehingga sepuluh kali dunia. Maknanya tuan-tuan, untuk menyempurnakan hawa naksim, untuk menyempurnakan keinginan, hanya akan sempurna kalau setiap orang daripada kita ada sepuluh kali dunia. Berapa makna dunia ni kita kongsi dengan orang lain? Lama itu tak cukup untuk kita. Dunianya hanya cukup kalau 10 butir dunia milik kita seorang. Sebab itu Allah buat syurga paling kecil 10 kali dunia. Kerana itu je saiz yang boleh mencukupkan keinginan dan hawa nafsu. Tempat kita nak sepenuhnya keinginan dan hawa nafsu kita ialah di akhirat, bukan di dunia. Dunia ni tempat kita mengisikannya dengan perjuangan dan pengorbanan untuk membuat bekalan yang sempurna guna bawa jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tingkatkan makrifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kita buat usaha dan pengorbanan bagi menegakkan agama Allah Taala Allah beri kepada kita kesempatan yang amat sedikit untuk umat Nuh alaihi Allah bagi pada mereka seribu tahun untuk usaha mengenali Allah Taala untuk usaha sempurna bekalan buat jumpa Allah untuk usaha tegakkan agama Allah ke muka bumi Allah beri seribu tahun seribu tahun itu Perbandingan dengan kehidupan akhirat hanyalah sehari Untuk dapatnya semua Allah bagi kepada umat Nuh AS sehari Untuk umat Musa AS Allah beri kepada mereka 500 tahun Setengah hari untuk dapat perkara ni Tapi untuk umat baginda Badinda SAW Allah beri kepada kita 2 minit setengah sahaja 2 minit setengah untuk usia dapat marifat pada Allah Dua menit setengah untuk usia nyempurnakan bekalan buat jumpa Allah. Dua menit setengah untuk usia tegakkan agama Allah. Dan sekarang dah habis. Dua menit setengah kita hanya ada...